Відповідь мовить йому, велиока володарка Гера, о найгрізніший кроніде, які це слова ти промовив. Ані питати тебе, ні розвідувати я не збиралась. Можеш спокійно собі вирішувати, що побажаєш. Тільки я страшно боюсь, щоб тебе не ввела у оману старця морського нерея дочка, сріблонога Фетіда. Вранці сиділа з тобою і коліна твої обіймала. Мабуть, ти їй головою кивнув, що вшануєш Ахілла, славою, і знищиш навкруг кораблів ще багато Ахеїв. Відповідаючи, Зевс хмаровладний до неї промовив. Дивна ти, все дозираєш, ніяк не сховатись від тебе. Тільки нічого не зможеш ти цим досягнуть, Лише станеш далі від серця мого, І тобі ж воно вийде на гірше. Вже коли сталося так, Це значить мені до вподоби. Краще мовчки сиди, Покоряючись слову моєму. Не допоможуть тобі всі боги, Скільки їх на Олімпі тільки навстану, і руки на тебе здійму, нездоланні!» Мовив, і острах обняв велиоку володарку Геру. Мовчки сиділа вона, своє любе гамуюче серце. Сумно зітхали у Зевсовім домі й боги над небеснім. Врешті майстер славетний Гефест їм почав говорити щоб свою матінку білораменну потішити геру. Справа-то буде аж надто погана і зовсім нестерпна. В разі почнете за смертних сваритися ви між собою, розбрат вчиняючи перед богами, якої нам ж дати радості з учти ясної, якщо ворожнеча панує. Матінко, раджу тобі, хоч сама ти усе розумієш, зев собі батьку, Приємне вчини, щоб знов не розгнівавсь, батечко любий, і учти б розкішної нам не потімарив. Тільки Нозевс Олімпієць, владар блискавиць того схоче, скрізь сил нас, викине всіх, набагато за нас він сильніший. Ти ж до нього проте, і з м'якими звернися словами, і стане відразу тоді ласкавішим до нас Олімпієць. Так він сказав, і, сидіння підвівшись, келих дводонний матері Любій у руки подав і промовив до неї. Перетерпи, моя матінко, все це, хоч як воно гірко, щоб не побачив на власні я очі тебе, моя Люба, битою нині, хоч сумно мені, а тобі я не зможу стати на поміч, адже... Олімпійцюві важко перечить. Він, бо мене вже колись, як насмілився, я боронити. Міцно за ногу вхопив і з божистого скинув порога. Вниз я летів цілий день, і коли вже заходило сонце, впав аж на лемнос, ледве живий, ледь-ледь уже дихав. І гостинно про те прийняли мене люди Сінтійські, так говорив він і білораменна всміхнулася Гера. А усміхнувшись, от сина взяла вона келих у руки. Він же й іншим безсмертним, із правого боку почавши, став із кратери в їхній чаші солодкий нектар наливати. Сміхом лунким почали всеблаженні боги реготати, дивлячись, як по покоях Гефест метушився. Кульгави. Так цілий день вони там аж до самого заходу сонця Все учтували і ні в чим не було на тій учті нестатку Ні у звучанні дзвінкої формінги в руках Аполлона Ні у мелодіях муз, що по черзі чудово співали А як погасло вже зовсім сонячне сяйво яскраве всі по домівках своїх спочивати вони розійшлися. Сам Букулюгавий Гефест на всі руки метець незрівнянний кожному дім збудував із хистом великим та вмінням. Спати пішов володар блискавиць тоді, Зевс-олімпієць, де й раніше лягав, Коли сон приходив солодкий. Там опочив він... І золотошатна спочила з ним гера.